Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 3 O Galate nechipzuiți! Cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost ugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, Vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult. Dacă, în adevăr, e în zadar cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa, și Abraham a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar că fi ai lui Avram. Sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, avestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci, toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înainte lui Dumnezeu prin lege, este învederat. Căci cel neprihănit prin credință va trăi. legea nu se temează pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri, în Hristos Isus. așa ca, prin credință, noi să primim Duhul păgăduit. Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament chiar al unui om, odată întărit, Totuși nimeni nu desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa ca făgăduință să fie nimicită de legea venită după patru treizeci de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduință. Și a fost dată prin îngeri prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, precând Dumnezeu este unul singur. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința, să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta căci toți sunteți fii ai Lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru Cristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici pirec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă sunteți ai Lui Hristos, sunteți semânța Lui Abraham, moștenitori prin făgăduință.